Erriz, erriko, errepaso, hau amaitzeko, donostira goaz, norarekin, itzein behar baitu, arratxalde nora? Bai, arratxalde Eta bueno, donostiko koordinadora feministako kide zera, eta gaurko mobilizazioa, ba, koordinadora horrek e, deitzen du, norke osatzen duzu, duzute koordinadora hori? Bai, bad koordinadoran feministan, hainbat ba, eragile gaude, bai donostiako bilgune feminista, hainbat bai, sindikatu, helala, bestelak, Gazandreok eta hainbat talde txikitzen dira, ez? Ba, Medea, garaipen, mugari gabe, ba, muga, bidez bide, beste hainbat eh, alba talde feminista bai. Beraz, eh jende mordoa gongo zarete, gaurko manifestazioan Bai, baiets espero dugu, ala merezi dota. Eh, ez ateraldi guztu ze ordutan izango den eh, manifestazio hori eta baitare, zenolako aldarrikapenak eta eramaten dituzute eh, gaurkoan manifestazio horretara eta oro har martxoak 8ko eta aldarrikapen egun eh, honetan. Bai, mira, ortengo lehloa erabakegu, eraldaketa feminista izango da ezin bestean. E, manifestazia zazpiter dietan aterako da bule barretik, eta gure aldarrikapenak apenak, ba, ortik ez, eraldaketa sozialaren, e, bueno, oidea, eraldaketa soziala eskatzen dugu zergatik, ba, orain krisia daukagulako guztio hona otan, baina gu badakegu hemen, krisia ez dala krisi ekonomikoa ez, azkenean krisi, soziala bihurtzen nahi eskubideen krisia bihurtzen nahi dala, eta gugurte asko damazkigu borrokan, eta hortan ez dugu atzera egingo ez, eta hemen nabari da ikrisian dagoena e, sistema bera dela eta hor guztiok batu bar dugu ba eta sozial eta feminista baten alde egiteko ez eskuinaren erasoa daukagu horren aurrean batu bar dugu eta gaur bueno, egun bizeguna bagune politiko honetan ere emakumeak gure hitza eta gure parte hartzea eta eragileza bermatu bar dugu ordun guztiei animatzen saituztegu ba bertarazen ez eta pentsatzen dut e, manifestazio honetas gain ez dakit koordinadora bezala edo bilgune feministako kide bezala edo eragile bezala antolatzen ditu ekimen gehiago Donostian edo Donostialdean eguna huetan? Bueno, hainbat gauza daude bai egitarau bat o bertan feminismo islamikoak izeneko itzaldi bat egontzan. Gaur erre ba Santeluen bada arte eta feminismo ari guzko itzaldi bat e, eta emakumen etxean ere bada manifestazio aurretik topaketa bat eta ez dakit hainbat gauza daude giazan bai gauza gentean tolatzen dira. Koordinadoran izenean manifestazioa bakarrik eta gero Donostiako beste talde feministe, ba beste hainbat gauza. Bueno, amaitzeko eta gaurkoan ba, egin dugun herri Zerriko kronika hau eh, donostikoei eh, amaitzea tokatzen zaizue, zaizuen ez, eskatuko izut, ba, orokorrean, euskal herrian entzuten gaituzten leku guzti hoietan, eh, ba, ba biskabat animatzia jendia ez, eh, manifestazioetan parte hartzeko, eta ez bakarrik gaur, igual. Bai, hori da, eh, egunero egin bardugu lana, e, identifikatu ditugu konflikto guztia, ba, soluzionatu al izateko, eh, eta guztion parte hartzea ezin bestekoa da, eh, guztiok, ba, jartzen badugu zerbait, horren, ba, eh, bueno, arazo guztien aurka, eh, e, egin halko dugu, eh, bakarka baino taldeka egiten dugulako indarra. Ba, osongi nora, mi esker gurean egoteagatik, are gehiago asken momentuan deituta eta animo ta beste bat arte. Va es quericas con sue.